Малий Георгій швидко поклав книгу під пахву і по-спринтерськи полетів геть. «Нас його?» – скомандував собі Георгій. Він вже давно не тренувався, тож ледь устигав за ним. Хлопчиська вилетів із виходу на вулицю Толстого і звернув на Тарасівську. Георгію-старшому довелося згадати своє легкоатлетичне минуле, щоб устигнути за ним. Хлопчик прудко заскочив в один із старих дореволюційних будинків і помчав сходами нагору. Георгій став унизу і важко відсапуючись на звук вирахував поверх і розташування квартири. Трохи відпочивши, він піднявся і подзвонив у двері. На порозі стояла жінка з точністенько такими, як у хлопчика, маленькими чорними очима, які сиділи над смаглявими вилицями. Вона спокійно дивилася на Георгія. Той аж тепер збагнув, що не підготувався до промови. Мене звати Георгій Липинський, я народний депутат України. Жінка здивована його вивчала. Георгій розубився, потім поліз у кишеню і показав жінці своє посвідчення. Це справило на жінку належне враження. Вона шанобливо запропонувала увійти у квартиру. Він опинився у величезній кімнаті. Балконні двері були відкриті, і в них нахабно лізли з вулиці зелені каштанові гілки. Кімната була майже порожня, сіл два стільці зі старою оббивкою. І все. Щоправда, на стіні висіла якась картина. Що його одразу ж вразила, це ідеально вимита і вишкрабана підлога, старий паркет, такий, як у його мами. Сідайте, будь ласка, запропонувала йому жінка. Ні, дякую, сказав він. Я, власне, ненадовго. Можна подивитися картину. Жінка здивувалася, проте не заперечила. Георгій підійшов ближче. Це був портрет вилицюватого чоловіка з довгими, підкрученими догори вусами і маленькими східними очима. Микола Ханенко, було підписано під ним. Георгій Остопів. Він одразу ж згадав мамині слова. Ми, звичайно, не ханенки і не скоропадські, але свій гонор маємо. «Це мій прадід», – сказала жінка. Її голос був низький, глибокий і рівний. Саме такий, як годиться мати нащадку роду ханенків. Георгій обернувся і вже новими очима подивився на жінку. Вона була приблизно одного з ним віку, соціального походження – і кола, так сказав він собі. Тим часом вона його спитала, чим можу бути вам корисна. Ви, мені, був вражений Георгій, це я можу бути корисний вам, я хочу вам допомогти. Однак вчасно стримався. Він знав, що жінка його кола, його рівня і його крові образиться, якщо він запропонує їй матеріальну допомогу. «Я», – зам'явся він, – «я, власне, так би мовити, також нащадок одного старого українського роду, щоправда, не такого визначного. Чи не могли б ви уточнити ім'я вашого роду?» Жвава поцікавилася жінка. Здається, це питання її по-справжньому хвилювало. «Квітка – це по маминій лінії». «Так, це давній український рід». Немовби зраділа вона, і її початкове напруження помало розвіялося. Так от, я б хотів, власне, я хочу зібрати докупи всіх нащадків української династії. Смагляві вилиці жінки спалахнули рум'янцем. Здається, вона також не раз роздумувала на тему своєї блакитної крові. Георгію, зенацька, покликала вона сина через плече. Ходи сюди. «Я хочу познайомити тебе з паном Липинським». З сусідньої кімнати увійшов його малий знайомий. Він здивовано подивився на Георгія Старшого. Упізнав – невідомо. В кожному разі не казав цього. Георгій Старший простягнув руку, по-дорослому потиснув руку хлопчикові. Пані Ханенкова, до речі, цікаво, як її звати, заметушилася. Вона відкликала хлопчика в коридор і стала щось шукати в гаманці. Згадавши пів Чізбургера, якого ховав для мами хлопчик, Георгій підкопився з місця. «Я хотів би запросити вас на честь знайомства на вечерю», – як Пилип з конопель озвався Георгій, щоб попередити незаплановані витрати матері й хлопця в кафе чи ресторан. У коридорі запала мовчанка. Обидва вилицюваті Ханенки зайшли до кімнати і в непевності зупинилися. «Розумієте», – зам'ялася Ханенкова, – «я сто років нікуди не виходила». «Нема проблем», – сказав Георгій, – «ми завовуємо піцу і решту продуктів сюди». Поки вони не передумали, додав, «Де у вас телефон?». Мати з сином почервоніли. Георгій все зрозумів. Відключили за несплату, устабі, справжній збіднілий дворянський рід. Момент, і він витягнув з кишені мобільний телефон, замовив піцу у піцерії і деякі продукти з супермаркету. Господарі дивилися на нього, як на факіра. Тим часом господиня принесла з сусідньої кімнати стару, однак накрахмалену і бездоганно випрасовану скатертину. Георій одразу ж побачив, що аплікації у вигляді троянд нашиті на місці дірочок. Піцу привезли раніше, ніж вино.